Taas yksi. Sasinkai ohi. Kaikki valaista. Vahvupäivällä höpisin siitä arkisuudesta. Kuinka arkeahan ne on helppoa. sasenkaan ei ole sisäänään helppoa. Ja se, miten Sasenkaito on oivallisia tilaisuuksia. Kokeessa, että saa sen, ei ole aina helppoa. Jos mahtavaa elämässä oikeasti on tosi helppoa, elumia saa näyttää isistä, ei, eikä tarvitse mitään sellaista, mistä ei tykkäisi. Mutta elämä ei ole sellaista. Ihan sama, onko se tottavaa, ei, mutta Burhan tarina on inspiroiva siinä mielessä, että on satujen legendojen tarinoiden mukaan, hän syntyi prinssinä. Eli yltäkylläisyydessä, hänellä oli paljon tyttöystäviä, naisia, haarameita, vaikka mitä Hän oli kaikkea, mitä olla saattaa. Sitten kuitenkin tylsisti. Koki, että onko elämä olla muka tällaista, onko kaikkia elämä tällaista. Hän isässä ei päästänyt häntä, satujen mukaan ei päästänyt häntä. Palatsi ulkopuolelle, koska hän ei näyttää pojalle, minkälainen maailma oikeasti on. Sitten se liittyy jotain ennustuksia. Hänestä tulee joko suuri valaistunut mestari tai sitten suuri hallitsija. Ei sä tiedä sen, että jos poika pääsee näkemään, minkälainen maailma oikeasti on, niin hänestä ei tule suurta hallitsija. Illusio katoaa. Mutta puhdemään karkas kuitenkin. Palat ulkopuolelle. Kohtas kärsimystä, surua, tuskaa, itkua, huutoa. Näki kuolemaa, näki sairautta. Näki, että voi oh, itse. Elämä ei olekaan niin pelkkää yltäkylläisyyttä ja nautintoa. Ihmiset kärsii. Sitten päätti etsiä polkua, kuinka vapautuu siitä kärsimyksestä. Kokeili asketismi räkkäsitteensä. Se ei toiminut. Lielinen nautinto ei toiminut. Löytikin. Tämä löysi keskitien. Siitä on olemassa luuttu-vertauskin. Kitara ei, luuttu ei soi. kauniisti, jos kielet on liian tiukalla tai liian löysällä. Oikea vire syntyy tasapainosta. Sillä ei ole mitään väliä. Onko tämä tarina totta? Se on inspiroiva. Elämään kuuluu kärsimys, kuuluu suru, kuuluu tuska, mutta usein tuntuu, että joskus purhalaisuus tai purhan tarina on ymmärretty siinä mielessä väärin, että ymmärretään, että kärsimys olisi joku elämän joku perusperiaate tai kärsimys olisi joku, joku elämän ydin, josta pitäisi pakolla vapautua, muuten ei voisi olla onnellinen tai, tai vastaava. En mä tiedä jossain koulukunnassa, niin nähdäänkin. Se on oikein, ei, ei sillä ole mitään, mitään, mitään merkitystä. Dogen määritteli kärsimyksen hieman eri tavalla. Sänen mukaansa elämässä ei ole erikseen onnellisuutta eikä ole erikseen kärsimystä. On ainoastaan vain meidän mielen suhtautumisia siihen kulloiseenkin. Tilanteeseen, olotilaan, hetkeen. Ei tietenkään sota tai mikään väkivalta tai suru, ei se ole mitään kivaa. Mutta ei se ole myöskään mitään todellista. Ei se ole pysyvää. Onnellisuus, euforia. Totta kai se tuntuu ihanalta ei se ole pysyvää. Sinässä ei ole olemassa mitään absoluuttista kärsimystä eikä ole olemassa mitään absoluuttista onnellisuutta opettajien mukaan. kai se tuntuu sillä hetkellä todellisella. Se ei silti ole todellista. Joskus mestareita tai jotain opettajia tai muita saatetaan pitää kylminä tai välinpitämättöminä, jos ne ei reagoi välttämättä suruun tai johonkin iloon teatraalisesti tai yltiövalttisesti. Ne tyyli pitkä seinä ja puolot torviin tai jotain. Tai ne muserut täysin jonkun valtava surullisa edessä. Se kylmyyttä, se on lähinnä vain sitä, että ei tarvitse aina lähteä mukaan siihen, mitä mieli sanoo. Suru on surua. Silloin itketään kuin itkettää. Silloin nauraa kuin naurattaa. Mutta ei asiasta tarvitse tehdä mitään muuta kuin mitä ne ei ole. Silloin jos on kivuliasta. Sitten se on kivuliasta. Jos sitä tilannetta ei voi mitenkään helpottaa, sitten sitä ei voi. Usein meidän tekee siitä paljon vaikeampaa kuin mitä se todellisuudessa on. Sen saseni aikana saattaa huomata, että jos se selkää kolottaa. Sitten saattaa yhtäkkiä vaikka huomakin ajattelee haaveilija ja jostain yhtäkkiä. Se kipu, kipu häviää. Siinä taas palauttaa huomioon sen kipuun, se tulee takaisin. Mieli toimii niin. Mieli keho toimii niin. Sasen opettaa kohtaamaan kipua, opettaa kohtaamaan sitä surua, tuskaa kärsemystä. Mutta ei se poista sitä. Ei sen tarvitse poistua mihinkään. Elämässä on surua, kärsimistä, tuskaa. elämässä on myös iloa, onnellisuutta, naurua. Usein käytetään vertausta merestä. Todellisuus saattaa näyttäytyä myrskyävänä merenä, kuovuvana merenä. Mutta siellä pinnalla on kuitenkin tyyntä. Meidän elämä ei kuitenkaan tunnu siltä, että me sitä sillä vaan Me ollaan pikemminkin niitä aaltoja, sen myrsky riepoteltavana. Se on totta kai ihan luonnollista, jos mieli vie meitä halut, käsitykset, ideologiat, ajatukset, teoriat. Eikä niistäkään mitään pahaa ole, tai mitään väärää. Halu on erittäin tärkeä asia. Asioita pitää haluta. Toista ihmistä saa haluta, saa janota nautinta ja sun muita. Se mitä mestarit opettaa, se takertuminen siihen janoamiseen tai siihen haluamiseen, se ei ole oikein. Alussa ei ole itsessään mitään, mitään niin vikaa. Ei muuta lapsiikaisa syntys. Tämä asia, tai ei tapahtu. Ihmiset ei, ei, ei jaksaisi olla töissä tai ei Opiskella, tai ei jaksa se esimerkiksi harjoittaa sitä sen. Toinen termiä on halu totuuteen. Harjoittamisessa tulee herätä halu totuuteen. Siten ei tule nähdä, että tulee herätä halua jonkin valaistumisen tai jonkun valaistumisen talottelua. Halu totuuteen on lähinnä vaan sitä, että päivästä päivään pysyy elossa, on elossa, jaksaa istua alas. Tekee parhaansa siinä, mitä tekee. Syö, juo, nukkuu. Käy vessässä, pesee hampaan. Katsoa missikin se on huomenna. Sitä ei siellä aina ole. Joskus, jotka haluaa nähdä puhjalaisuuden no. noin muuna. Onks tää on muuta missikin se on En mä sitä pitäisi olla. Se tuli vaan mieleen. Mutta usein purhalaisuus halutaan siis nähdä jonain muuna kuin tällaisen. Saitetaan kokea, että onko missikisoissa esimerkiksi mitään järkeä. Siihen on, on siis mitä mitään järkeä. Mutta. mutta intinen katsominen on ei-pudhalaista tai Totta kai saa katsoa halua. Muottiin valaminen on siis vaarallista oikeasti. Jokainen varmasti tietää. Jokainen me oikeasti valeta ittäminen onkin muottiin. Jokaisella meillä on jokin oma muotti. Totta kai voidaan kutsua myös identiteetiksi tai jokin muu. Totta kai ne niin pitää ollakin. Se on persoonallisuutta ja ne muuta. Se, että me takerrutaan siihen. Takeudutaan siihen muottiin tai siihen identiteettiin. Se ei ole näistä arkisuutta, se ei ole näistä yksinkertaisuutta. Varsinkin uskonnoissa ja myös. Parissa, sen puhdalaisuuden parissa on esimerkkejä siitä, kun oppilaat on tarrautunut opettajan tai opettaja, opettajaan. Niillä on ollut opettajasta joku tietty mielikuva, joku pyhä kuva. kuvitelut että se on valaistunut. Sitten kun se tekee jotain, mikä ei vastaa niille sitä ihanteellistä pyhimys niiden maailma romahtaa. Jengi on oikeasti joutunut lataamuovissa jotenkin Niillä on murtunut ihan kaikki pohja elämästä. No elätälyä tai valaistuneen mielikuvaa tai jotain vastaavaa kun tapahtuu jotain, vastaa sitä heidän luomaan illusorista mielikuvaa, pohjaputoaan. Se on vaarallista. Tämä meidän harjoitusta on joskus haluttu yksinkertaisten tyhmi ihmisten harjoitukseksi. Tässä väistetaan tujestaan sein. Se kuulostaa tyhmältä ja Sitähän se on. Kaikki kunnia totta kai heille, joilla on maanpuraa asuun ja kaikkea muuta, ne on totta kai upeita harjoituksia, koska ne auttaa ihmisiä. Itse en ole harjoittanut, mutta tiedän, että ne on upeita harjoituksia, koska ne auttaa ihmisiä. Eri koulukuntia tarvitaan, eri menetelmiä tarvitaan. Ei tarvitse hypätä pakkerin kyytiin, tietääkö, että se kulkee eteenpäin tai jotain. Kyllä voidaan siitä sanoa, että vaan menee eteenpäin. Kyllä voidaan sanoa toinen. Muidenkin koulukuntien harjoitukset, totta kai. Se saattaa näyttää, että on yksinkertaisena tyhmänä. Me vaan tuijotetaan seinään, että meillä ei ole mitään muuta. Mut se on paljasta. Todellisuuden kohtaamista sellaisena Tämä harjoitus ei oikeasti sovi kaikille. Eikä tarvitkaan sovi. Tämä on oikeasti vaativa harjoitus. Se, jaksaa oikeasti päivästä päivään, kuukaudesta kuukauteen, vuodesta vuoteen, vaan ottaa sitä, sitä seinöä. Se vaatii, että se halusin totuuteen oikeasti herää. Siinä ei ole mitään mihinkään tukeutua. Ei ole mitään apuvälinettä tai jotain menetelmää tai jotain muuta, mihin turvautua. Sä joko kohtaa sen seinän ja siinä. Ja sitten aloittaa käyttää se tai kahaaleilua. Yleensä se harjoitus sit jossain vaiheessa, että siitä on johonkin toiseen harjoitukseen tai jotain muuta. Jos me pyritään siihen alastomuuteen tai siihen paljalteen tai siihen pelkän seinän tuettu lisätä jotain ylimääräistä tai jotain muuta. Se on silloin sitä ylimääräistä. Sama pitää siihen arkiseen harjoittamiseenkin. Totta kai me voidaan lukea kirjallisuutta, opettajien tekstejä, opiskella suutria ulkoa. Totta kai ne osa sitä polkua. Heihin on välttämätön osa sitä polkua. Sen putalaisuudessa on lukemattomia tarinoita, kun mun kesto on tullut suuria mestareita pelkästään paskahurssia siivoumalla. Ne on nöyrytynyt. Ne Ei ole enää elätellä mitään turhia toiveita eikä mitään. Ne on tehnyt se sen on mun parhaiten, minkä ne on määrätty tai mitä ne tekee. Siivoaminen on mitä hienonta puhua, jos se oikein oivaltaa. Kaikki on mitä hienonta puhua, jos se oikein oivaltaa. Se on mielellä vaikeaa myöntää, että me voidaan oikeasti olla vaan paikallaan ja voidaan tehdä ihan arkisia asioita ja silti harjoittaa aivan täysin. Dogan puhuu sitä riisin syömisestä, teen juomisesta. Siinä samassa Kaatsho kappaleessa on myös tarina, jossa mestari sanoo, en mä tarinaa muista, mutta se meni jotenkin vain sillä, että muissa teo on syöty ja on juotu ja riisiä on syöty, niin siitä otetaan pienet nokoset. Ja se on niin kuin täydellistä sellaisena, täydellistä harjoittamista. Moni on kuullut klassisen Jin-sanonnon. En mä näisi muista, miten se meni, mutta se oli kolmikin se, että jos kävele, kävele. Istu, kun istutte. Ennen kaikkea älä horjuttaa tai vastaavaa. on se, että se mitä tehdään, se tehdään. Jos sitä ei voi tehdä, sitten sitä ei voi tehdä. Mutta lopetetaan se turha valitus, lopetetaan se turha päänhäkkaaminen siihen seinään. Totta kai sekin on joskus paikallaan. Mutta harjoitus on todellista, harjoittaminen on todellista ja sen tulee olla todellista. Niin Sitsi Marossi on sanonut, jos ei harjoita, sitten ei harjoita. Tämä harjoituksessa ei ole mitään oikopolkuja. Ei ole missään mitään kiertätietäkään. On vain yksi, työ, yksi tie, ja se tie menee suoraan, vaikka se voi kierrällä jossain tuolla ja voi tulla mutkia matkaa, mutta se tie menee siitä koko ajan eteenpäin. Se on just nyt tässä. Jos ei harjoita, sitten ei harjoita. Perustalle pääsee asenissa, verran kaksi päivässä tapahtuvassa mietiskelyssä. Ja muu harjoittaminen tapahtuu sitten sen ulkopuolella. Tämä ei oikeastaan ulkopuolella, vaan muu harjoittaminen on sitä kaikkea muutakin. Tämä ei ole on-op harjoitus. Totta kai jokainen harjoittaa ihan sillä tavalla kun harjoittaa, mutta jos seurataan koulun opetuksia ja opettajan opetuksia, niin harjoittaminen on 24. Se vedet meiningiä. Ei ole taukoja. Jopa silloin, kun se harjoittaminen ei maistuttaa tunteet, mikä ei onnistu, tässä on enää mitään järkeä. Siitä kun selviää, niin tulee kaikille vähän väliä. Taas huomaa, että vau! tahdotusta senkin kantaa. Kaikki on niin pyhäinen valaistaminen näköisiä. Lopetan tähän. Kiitos.